Виявили тіло молодого бородатого хлопця. Він був мертвий. Хоч видимої причини смерті під час первинного огляду з'ясувати не вдалося. Старожили називають цей район гончаркою. Сюди, на свою останню в житті прогулянку, і прийшов Ігор Чурочкин З двома співробітниками Лупинським і Лошкарьовою та з своїм знайомим художником Долженком. Через 20 хвилин він був уже мертвий. Коли на міліцейському пульті засвітився сигнал і черговий дослухався до глухуватого голосу лікаря швидкої, який повідомляв про загибель Чурочкина, вже почало сутиніти. Що ж сталося за цей відтинок часу? Чому життя людини з такою професією, як музичний редактор, не пов'язаного із жодним ризиком, обірвалося у 25 років? Що ж, міліції також властиво помилятися. У тому, що сталося, розібралися не відразу. Навіть висловили припущення, що потерпілий зовинив не менше, ніж злочинець. Що це була, звичайно, п'яна бійка. Слідство спочатку розгорталося мляво. Не були враховані деякі досить суттєві обставини. Мати потерпілого Лариса Олексіївна звернулася у прокуратуру. Були вжиті заходи щодо встановлення та затримання підозрюваного. Справа виявилася набагато складнішою, ніж здавалося на початку. Навіть тепер, коли виголошено судовий вирок, що покарав винуватців, залишається чимало клятих питань, що належать, сказати б, до морального боку випадку. Ну як же врешті-решт могло статися, що людина, яка вийшла на недільну прогулянку із своїми друзями, через 20 хвилин загинула у самому центрі міста, і на очах багатьох людей. Та передусім треба було знайти злочинця. Іще на шляху до місця трагедії, коли геть нічого не було відомо, крім того, що хтось загинув, кожний із розшуковиків зрозумів, проти злочинця самі обставини. Десятки людей могли бачити те, що скоїлося, а отже і запам'ятати його прикмети. Гончарка в неділю, звичайно, багатолюдна. Операцію очолив начальник управління карного розшуку УВС міста Києва. Поки складали протокол, службовий собака взяв слід та невдовзі, як сказано в протоколі, свою роботу припинив, бо слід загубився серед безлічі інших. За 10 метрів від того місця, де лежало тіло Чорочкина, залишки вогнища і поруч два гранчаки, що мали, як з'ясувалося згодом, Певне відношення до описуваних подій. На самому краю урвища знайдений носовик із червоними і фіолетовими смугами. Оце і всі речові докази. Хоч обраний варіант розшуку, в них, по суті, не мав потреби. Нарешті опитали тих, хто був разом із Чорочкиним. І одразу з'ясувалося, що потерпілими у справі, крім самого Чорочкина, є Лупинський і Долженко. У них також виявилися ножові поранення, правда, порівняно легкі. За письмовими поясненнями, поданими до міліції, хроніка злочину має такий вигляд. 4 вересня близько 18.30 Чурочкін, Лопинським, Долженко та Лошкарьова прийшли на гончарку. Був це місце. Буквально за кілька кроків за суцільною шеренгою будинків Широка і Гомінка-Магістраль, вулиця Велика Житомирська. А тут незаймана природа, урвисті, круті схили на поділ, вид на Дніпро і далі за Дніпром причудовий вид. Отже, ступив лише кілька кроків і втрапив із центру у своєрідне передмістя, зовсім не зачеплене цивілізацією. Чимало людей вигулює на гончарці собак. Однак, Найбільш недоречні тут любителі випити на лоні природи. На схилах часом лишається стільки пляшок, що збирання їх для декого стало своєрідним промислом. Метрів за десять від того місця, де на траві розташувалися чурочки з друзями, палало вогнище, а навколо нього сиділо четверо три хлопці і одна дівчина. У матеріалах кримінальної справи зазначено, що вони розпивали спиртні напої, простіше кажучи, Пиячили. Бо, судячи навіть з явно занижених цифр, названих ними, слідчому на кожного припадало спиртного набагато більше, ніж у побуті називають нормою. Адже, за словами, приписуваними Святому Августину, зло не від самого вина, а від перевищення міри. Одне слово, кожний з хлопців, якщо враховувати їхні особистісні властивості, Невдовзі став уже небезпечним для оточення. Між обома компаніями, роз'єднаними якимось десятків метрів, майже зразу виник контакт. Контакт чисто зоровий. Погляди то з одного, то з другого боку. Незаперечний і той факт, що Чорочкін і Лупинський також не представляли у той день товариство тверезості, пили винов у неналежному місці. Тим часом події вже почали набирати трагічного змісту. Вони спліталися у ланцюг зовні незалежних, але внутрішньо пов'язаних між собою вчинків. Молода жінка, що була в товаристві трьох невідомих,